Kockás barátom elégedetten vette tudomásul, hogy eljártam az érdekében, és átadtam Mehmedben Ibrahimnak az üzenetét. Elismerően bólintott, megbízható jó barátnak nevezett, és barátságosan megveregette a vállamot. Na de hát nem volt nagyobb baj, mert néhány masszás később teljesen rendbe hozott. Na... Miután ezt megbeszéltük, mondtam a barátomnak, azt hiszem leghelyesebb, ha rögtön a tárgyra térek. – „Ah, oh, hát van tárgy? – kérdezte meglepődve kockás. – De van ám. És lehet, hogy meg fogsz lepődni, de ezúttal olyan tárgyról van szó, amelyel nem lehet fejbeverni senkit. – „De, ilyen tárgy nincs mondta kockás némi töprengés után. Te, ha megkérhetnélek átmenetileg ne pofázzák közbe? Kértem udvarjasan és kicsit türelmetlenül. Hát az utóbbi időben egyre romlik a madarod, mondta sóhajtva, és a csuklóját próbálgatta, hogy eléggé mozog-e már. Hát szerencsére nem ér rajtam. Na, ne, törődtem te most részletkérdésekkel. Sokkal fontosabb dologról van szó. Te én olyan kalandba keveredtem, hogy kénytelen vagyok belevonni téged is. Én találkoztam egy lányjal, a kockás legyintett. Gondoltam. Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy fedezni fogom a disznóságaidat. Állandóan lányok miatt kevered pókoli helyzetekbe. Na és különben is. Állja jól tudod, hogy az ilyen nő ügyekben angyalka nem ismert Réfát, és ha bármilyen szempontból is együtt említik a nevemet egy nőjével, na akkor olyan ideges lesz, hogy meglazult tőle a fogam. Na ne vágjál már folyton közbe, utasítottam rendre. Hát véleményem szerint mindig volt valami baj az agyaddal, de hát nem ittem volna, hogy ilyen nehezen tudod megértetni magad Na, ah, "Na, mi az? kérdezte sértődötten. Mit akarsz te az agyammal? Ugye már, hát mit akarnék én ilyen csekéségtől? Csak azt óhajtom jelezni, hogy amilyen nehéz a felfogásod, – Olyan könnyen felejtesz. – Na, hát hallgass ide. – A lány, akivel találkoztam, elmondtam neki mindent. Előrehajolva figyelt, és időnként vigyorgott, amiből láttam, hogy hát érdekli a dolog. – Te? – mondta végül elismerően. – Hát ezt szépen összeszetted. Ha valamit hallottam már arról az elátkozott erődről, Tiáraer közelében, is. A mindig gondoltam, hogy valami disznóság lesz a dolog mögött. Mit tudsz arról az erődről? A lány csak egészen homályos dolgokat mondott el. Azt hiszem, egy idegbeteg a helyőrsége. Vállítólag furcsa dolgok történnek ott, is, hold biztos, hogy abu Mansur seik. A kabilok új kiskirálya húzódik meg a háttérben, mint az egész ügymozgatója. Tudomásom szerint ez az Abu Mansur nem csak az arab törzseket akarja beszervezni egy tömbbe, hanem az Adrár környéki benszülötteket is. Na hát ez, mint nagyon szép, feleltem. De hát mit akar akkor a TRR melletti 44-es erőtől? Hiszen az őrült messze van a Kongó vidékétől, Drártól és a többi ilyen Néger helytől. Már ott volt. Hát, Persze, még fogalmam sincs róla. Egy bizonyos, hogy annak az erődnek komoly köze lehet a dolgokhoz. Pedig hát, talán. Ott építik ki a néger királya a kötendő szerződés alapelveit. Mi tudom én. Ahhoz, hogy többet tudjunk, minden esetre találkoznunk kell még azzal a lányjal. Bólintottam. Hát rendben van, mondta. Tegyük fel, hogy találkozhatunk a lányjal, és tegyük fel, hogy hajlandó mindent elmondani. Ekkora azonban már valami eredményt kell felmutatnunk. Van valami terved? Bállat mondtam. Ha valami, ehhez azonban túlságosan helyhez vagyunk kötve. Hát, hogy csak szóljál, tehetek valamit? A félek, hogy nem. Nekünk e pillanatban orámba kellene lenni. Na hát ott nyíl beüthetnénk. Néhány barátunkat és vizetfeünket be kellene szervezni a dologba. Felegyenesedett, néhány lépést tett a szobában, és láttam, hogy már alig biceg. Sok önbizalom csendült a hangjában, amikor megszólalt. – Hát, öregem, teve tudomásul, hogy öt napon belül orámban leszünk. Én nem szeretem, amikor a kockás nagy hangú kijelentéseket tesz. Mindig is utáltam az elbizakodott embereket, és hát, emellett még egy kis babonás is vagyok. Hát szóval most mit kerteljek? Mindjárt tudtam, hogy nem fog sikerülni a dolog, amikor kockás olyan nagy hangon kijelentette, hogy öt napon belül orámban kerülünk. <gül> hát mintha az olyan könnyen menne. Ahogy azt a kis Pierre gyereke elképzelte. Na kérem, nem adják azt olyan egyszerű. Na, megy szóval, mit szaporítsa, mint a szót. Az eredményt önök is tudhatják. Az eredmény az nem lehet vitás. Öt nap múlva igenis orámban voltunk, ahogy azt a kis kockás csemete elképzelte.